Я что-то это Благодаря за помоля авторката Рожа Лазинова, професор, доктор Милена Кирова и доктор Давид Херухан да заемат позицията до мен. Не... да не оставяте само от плана, че няма ние. Рожа, Лазинова. В какво се радвам? не за литане или за отдавяне. Ще направим а, опит за няколко различни прочита на а, това, което прави Рожелазрова. А, мисля, че не се нуждаем от специално представяне, но нека се пак ни да кажа, че Ружа живее в Париж, това знаем почти всички, надявам се. Ружа е Руден, обаче в София, автор е на твърта романа, издадени са и в двете страни. Един от нейните романи е номиниран за четири литературни награди в Франция, това е романът Инозолей, последван от Органът на мълчанието. От 1991 година Ружа живее в Париж, а книгата, която представяме тази вечер в издание отново на издателство Сиела, сега е озаглавена дълбоко в деколтето. Също, това е една ранна книга на Ружа. Ружа ще мълчи в първия половин час от тази наша среща, защото ми се иска да започнем с два възможни прочета на последната книга на Рожи, да от хор, които познават нейното, нейното творчество и досега, сега. Ще започна с а, професор Милена Кирова като литературен историк. Прочетът на Дълбогната колотето през литературната история. Още повече, че вие имате поглед и над първото френско издание. Първото българско издание. След което ще чуем почета на човек, който се занимава с психоанализа, психотерапия, доктор Давид Ирохан. Не случайно, защото този мотив се появява в книгите на Ружа, в романите на Ружа. И след това ще чуем какво според автора остава недообяснено от тези два възможни прочита на немния роман. Разбира се, мисля, че ще бъде интересно да чуем, ако някой от вас а, има наблюдение на последната и книга и на предишните книги, предишните книги да включим още един възможен прочита. прочита на читателя. и ще видим какво ще се получи. Професор Кедо. на литературната история, трябва, че за да стигна история може би трябва да минат малко години все пак. За сега съм по-скоро като представител на литературната критика, ще изразя своето мнение. А пък, дай Боже, книгата да измине този път и във времето, а, и когато ще стане обект за изследване наистина от страна на, на литературната история. Аз също исках да започна с това, че Рожела Зрова е вече добре позната през последното десетилетие на българската читателска публика. Поне аз си три романа, които излязоха от нея. Кръстосени сърца мавзоле и органът на мълчанието. Греши ли, mm. това са налината, да, да, да, тези три романа до сега са изнесли. Освен, освен това, всеки би могъл да прочете и многобройни интервюта, които са взели с нея, особено голямо, задълбочено е интервюто, което Амелия Личев взе за литературен вестник. Така че наистина имаме вече един писател, който има свое присъствие. Бихме могли да говорим направо за качествата, за доставката на нейното творчество. Може би в трябва да я поставим някъде. Принадлежи към една новопоявила се и то щастливо новопоявила се българска на български писатели. Ако живеехме по-рано, преди да ни отклани идеята за глобализъм, вероятно щяхме да използваме за тези писатели. Те всичките са млади, всичките са българи, които прописват в чужбина и обикновено публикуват книгите си най-напред на чуждите си, на езика на страната, в което живеете два След това се появяват във български превод, авторизирани или чужд. Щехме вероятно да използваме термина писатели и мигранти но от как се глобализирахме, старите понятия на литературната история започнаха да не подхождат съвременната ни действителност. Почулих се как ще ги наричем сега, може би ще ги наречем писатели и граждани на Европа. След това се сетих, че не са само граждани на Европа, например, само в Штатите имаме трима такива млади писатели, които написаха по няколко книги. Мирослав Пенков, Николай Годинински, Захари Карабашлив. Така че може би вече ще стигнем дори до названието Писатели граждани на света. Така или иначе, Ружа Лазорва присъства в този момент с едно последно ново издание. Това е книгата, която всъщност ние познаваме до някъде от преди 11 години. Кръстосани сърца, така както и заглавието на френски, излезе през 2003 година. Само, че тогава издателство ПАН, нали Пам? Издателство пан, издаде книгата. Аз се опитах, по спомените си от преди 11 години, да разбера всъщност... В какво се изразяват поправките, какъв смисъл е предала предава авторката, тъй като книгата ясно не казва на задната колица, че са въведени доста поправки, които превръщат изданието в много, Всъщност така и записано на последната страница, че става въпрос за първо издание. Наистина, моите спомени не са толкова изрядни. Основното, което забелязах, най-добре разбира се, Оржеваслова ще ми каже, какво точно е направило и защо го е направило. Но това, което аз не забелязах, бяха най-големи сюжетни поправки, а, в, или не поправки, но введение, нова редакция сюжетна в финалната част на романа, там където сега вече преработена, тя, освен е един доста по-чет по-щастлив финал, всъщност е отворена и по събитията, които се случват, и с намесата в последното изречение на повествователния глас към евентуалното написване на втора част. Предполагам, че това е вече част от замисъла на Ружа Лазова, една втора част, която ще продължи сюжета на трупа до този момент. Също така след поправките видях и актуализации на събитията, които са се случили в социалната и политическата действителност през последното десетилетие. Така, например, пример се появява името на Доминик Канстраус. Кажете, Страс, появява се развитието на закона за пушенето през годината и също виждам, че Ложела се стремява да актуализира э, сюжета си в съответствие за това, което се е случило в еп... общата Европейска действителност през последното десетилетие. За тези, които не са чели първия, э, първата версия или които не си я е спомнят добре, с няколко изречения ще се опитам да създам контекст, в който да разположат своята представа и а, да могат да разсъждават заедно с това, което се говори от тук нататък. Най-общо бих нарекла книгата съвременен билдунгс роман, роман за порастване. Един типичен жанр на западноевропейската литература. В случая става въпрос за порастването на едно момиче от малък френски град. Провинциалистка чийто път минава не само през годините, но чийто път минава в пространството и не само в пространството, и в социалното пространство, докато пътя е през годините не можем да си го представим а, хоризонтално разкладен, то пътят на успеха или пътят на израстването можем да си го представим по-скоро в вертикална посока от образованието в университета, през търсенето на, бур... на работа, през борбата за вземане на малки длъжности и в края на сюжета вече я виждаме а, взела поста заместник директор на отела в голямата консултантска фирма, наречена ВИЭ. Има и нещо друго в този роман, бил роман се отваря и към един нов жанр, който е много популярен, особено в американската и в западноевропейската литература от 90-те години насам. Жанр, който има малко, малко сякаш подигравателното название Чикли, но всъщност нашето. и който не беше посрещнат на времето много добре в България, но се появиха напоследък и добри книги в него. Всъщност, винаги, когато един роман разказва по този начин, с дистанция, с хумор, с интелигентност, за преживяванията, за израстването, професионалното развитие, най-вече за интимния живот на една млада, съвременна, интелигентна жена в градска среда, много често се появяват и тези елементи, които съвременният роман взе от, от, от и всъщност тук вече би трябвало да кажа, че романът на Ружа Лазанова има ясно изразен социален план, в който са разположени или социален контекст, в който са разположени събитията и който а, създава голяма част от проблемите, сред които се озовава героинята. той е може би най-добре изразен даже от момента, в който тя попада в Париж, като започнем с начина по който институцията, наречена университет или висше образование, е устроена така, че да превръща младите хора, които попаднат в нея, в винчета, удобни за механизма на националната економика. След това преминем през фирмите, които са истинска мелница, изтискваща жизнените сили, в ентусиазма непосредствеността от хората, които попаднат в тях. Колелото на професионалната рутина. Принципът, колкото повече пари, толкова по-малко време за себе си, който извежда до едно явление, до нас все още не особено познато, но вече истинска напъст в, в, в, запад, в западните страни, така нареченият бърнаут, изгарянето на хората. И в този момент, тъй като се споменава и в книгата, аз изведнъж ще замислих как типичният ни национален но и доста източен менталитет, всъщност ни предпазва до някъде от така активното нахубно от така активната заплаха на този бърнаут процес, който е много по-активен в други страни. И се сетих, разбира се, за вечния леко, който, отивайки в Америка, е зашиметен от е, ужаса на живота там, плътнали, спомните си, плътнали като чаркови на една машина и най-накрая съвсем логично задава въпроса ни кога ще живее. Заредено в края на 19 век, животът не е работа. Животът е това, което е в страни от работата. Животът е да седнеш в кафенето, животът е да компания да попаднеш, животът е да хапнеш, да пийнеш. Един процес, от който разбира се, от който сме се отдалечили, един начин на живот, от който сме се отдалечили много, но който в някакъв смисъл ни опазва все още от най-големите страхове и най-големите драми на съвременния свят. Един много, е, за да, много, много задълбочен, много внимателен, но и е много свеж наблюдател. Е, наблюдател с свеж поглед, такъв какъвто вероятно притежава най-вече човекът, в в една действителност отвън. Новодушният. Е, това е най което може да внесе. Новодушният, свежестта на своя поглед, необременеността му с. Е, с рутината на отношенията между хората и на социалните отношения в една действителност. Именно този вид едновременно свеж способен на хумористично отношение, наблюдателен, детален в това, което забелязва, ни поднася и романа на Рожеласа. Тук като че говорим по-скоро за нещо добре познато в българската литература, социалната проблематика, ангажираността на писатели с него, но това е един много френски роман, разбира се, и затова нека да се опитам да изразя, макар и метафорично казано, френското в него. Това, което категорично няма да разпознаем в собствената си литературна традиция. Франското, според мен, навлиза най-напред с а, тематиката на тялото и по-скоро на един вид телесно присъствие, което е изключително френско, тъй като до голяма степен достигна и до литературата през последната вълна на френския феминизъм, започнала през 70-те, особено през 80-те години, Бин го нарекла идеята за телодушевната цялост на женското битие. Вярата, че жената е различна, с способността си да преживява едновременно и през душата, и през тялото. Тоест не разумът е инстанцията, която осмисля и възприема света, а целостта на нейното присъствие, в което тялото има много голямо значение. Повтаряме една идея, която дойде от Франция и в която през 90-те години успя да роди писането на 4-5 български писателки, пред това между най-добрите белязали със своя почер развитието на белетристиката ни през 90-те години. В нашия случай, в романа на Рожа Лазнува, говори една специфична, красива част от женското тяло. Говорят две на героинята Мириел, които са ли Наблюдатели на събитията, те знаят дори повече от своята героиня, в някакъв смисъл те дори са в функцията на всевиждащия, всезнаещия разказвач. Те говорят с един плътен, добре изразителен глас, пък и как няма да имат плътен глас, когато и тяхното присъствие е доста внушително, размерът им е 95F, така че наистина, говорът им е... Добре присъстваше, е ясно изразен, а освен това е и парадоксално изразен с присъствието на тяхната мъжка идентичност. Виждате вече, че става въпрос за една интересна игра на джендер Роли, вътре в границите на един образ, при това женски, тъй като двете гърди, които на първ поглед бихме очаквали да бъдат най-женското в нейното тяло и в нейната телодушевност, всъщност са а, надарени с мъжка идентичност. И дори много мъжки техният начин на неговорене на на, не, не, но на възприемане на нещата, на усмислене, на реагиране на това, което се случва край тях. Опитах се да ще да е корена на тази идея, че гърдите на женското тяло могат да притежават мъжка идентичност и стигнах до психоанализата, защото няма кой друг. Освен вечният дядо Бродд е да подсказал идеята за това, че именно женските гърди представляват фалически символ или фалически израз на така задължителното според него и така силно желание на жената да компенсира по някакъв начин, включително и чрез тялото си, липсващият мъжки пол-фалт. Така че в някакъв смисъл жените са с мъжка принадлежност поне от началото на 19 век и поне в границите на една цивилизация, която е възпитана от психоаналитичното мислене. И последното, което ще кажа за тези двама герои, а техните имена всъщност много ни напомнят един прословут в филма Трюпо, и Жан, в нашия случай Жо и Жан са те, имат много различни характери. Единият е интелектуалец, другият е бухема, не знам, но той по-скоро се идентифицира с с Обламов, с един герой на руската литература. Така че тази разлика на характерите, като добавим и преживяванията на героинята Мюриял, а и от време на време на мест на повествователката, придава една специфична четири, как да го кажем, четиристепенна, четиристенна геометрична оптика в преживяванията по време на целия сюжет. Още нещо ще кажа. Важен е принципът на противопоставянето за изграждането на романа, за цялата структура. Можем да си представим, че това е а, някак закономерният принцип на противопоставянето мъжко-женско, обаче не е в този случай. А, противопоставянето е изградено върху опозицията, съвременна цивилизация, природна наивност или природна а, близост до природата. Разбира се, Цивилизацията в този случай, съвременното ефренско общество е представено чрез главата на Мюриел. Мюриел е също една доста разсъждаваща, доста представяща преживяването си през главата героиня. Тя обича да обмисля своето място в живота, начините по които ще го постигне. А альтернатива на това преживяване, разумно преживяване или преживяване чрез мислене, е именно начина по който гърдите виждат. Тялото и възприемат света. Ако в едната страна имаме разума, рутината на социалните отношения, обезсмисленото, живот, в който е потопен всеки съвременен човек, то от друга страна през гърдите навлиза погледът на наивната природа, на тази наивна естественост от която всички сякаш се стремим, колкото можем повече да избягаме, която сякаш не ни трябва, но която в действителност през тялото задава единствената освежаваща альтернатива на професионалната рутина, на хаотичния живот, на машината, в която, която представлява нашата съвременна действителност и която ни върти непрекъснат. Е, разбира се, франски роман, без еротика, едва не може да съществува. А, тук имаме и еротика, еротично преживяване. Всъщност, като си помисля човек, едно от най-баналните неща са именно еротичните сцени, тъй като нямат, не предлагат особено разнообразие а, в описанието на това, което може да преживяват мъжа и жената. А, и в същото време те са и най-предизвикателните, най-трудните за описание. Защото именно в границите на тази баналност трябва да избяга писателят от нея и да успее да въвлече, да съблъзне с нещо много своят читател. Много голяма е опасността, особено при жени авторки, в които лесно се преклъзват към описанието в атмосферата на една малко сантиментална романтика. При Рожа Лазарова обаче, еротичните описания са удържане на едно равнище, което е чувствено, но и без да се разлива към сантименталност, към любовната мелодрама. И най-хубавото в тях е, че те са заразни. Те въвличат в своето преживяване възприятията на читателя, което разбира се е едно от най-трудните неща. Така вече трябва да кажа и това, с което всъщност не исках да започна. А, че имам проблеми с заглавието на книгата. Първото заглавие беше красиво, първото заглавие беше метафорично, първото заглавие има предвид кръстосани сърца. Той имаше и а, ясна опора в един сюжетен момент от текста, защото кръстосани сърца е красивото название на един вид нова модна линия на а, добре направени сутиени. Вторият вариант, който е избрал, не знае, издателството го желасно го е избрал, но той, опитам се, всъщност, значит, опитам се да се прибори с себе си, защото ми звучеше твърди, твърди, твърди, твърди посегнал към пространството на малявото, на, на прекалено популярното и се опитам да разбира логиката на писателката. Мисля, че тя се е опитала да дублира една пътека, в, от сюжетните пътеки в книгата. И това е пътеката на блайоризма. Задължителна, когато става въпрос за две прекрасни, огромни и млади гради разхождащи си из социалното пространство. Те разбира се, по цялото протяжение на сюжета, привличат към себе си мъжките погледи. И това е една от посоки, в които се развива действието. То смисъл .е. да... Пред, нали, пред, предизвиква женското тяло, този вид внимание към себе си. А, и въпреки всичко продължавам да имам а, стъписване към не на последно място и сексистските нотки, които трептират в това заглавие. Книга, която предлага поглед към деколтето, наистина трябва да защити по някакъв начин собствените си заглавие. Не искам да разговаря, не искам повече да говоря за книгата, за нейния сюжет за героите, за да оставя пространство, в което а, да предизвикам ваш интерес към нея, Но бих искала да завърша с изречението, че това е наистина един четивен роман, развлекателен роман. А, разказъ... Той се възприема лесно, бързо, привлекателен нерядко е хумористичен в начин си, неразказване ироничен, меко ироничен. Умерено ироничен в момента и със сигурност ще доставя удоволствие на всички свои читатели. Това е. А, професор Киров, това, което на мен ми се струва, че бихме могли сега да опитваме да направим в тази зала, а, е да, да се опитаме да видим, какво се крие зад тази проблематика на женското тяло. Вие казвате, романът на Ружа се движи в тази, в тази тема, проблематика на женското. Тяло. Зъщерявам с това, ние познаваме Ружа като а, автор, а, който е видял проанализирането на женското тяло и спрямал съвсем различна социална ситуация, съвсем различна социална йерархия, структура, модели на социални отношения. Визирам предишните романи. Всъщност предишна и по-следваща се осъщнява и заради това, че да, се, да, се да, говорим да, за ние да. по -ран роман на Ружа, който сега е преработен. Но за мен е много интересно дали според вас, това ми е бързия въпрос, преди да преминем към прочита на доктор Ирохан, дали според вас можем да кажем, че през женското тяло, проблематизираното женско тяло, Ружа всъщност показва сблъсъка между женското тяло и системата, да кажем, на корпорациите, системата на съществуване на Капиталистическия модел. А, в заглавието ни фигурират две понятия: и демокрацията, прочете на женското <съкъл> тяло. Според вас, можем ли да говорим за а, подобен възможен прочит, прочит на социално-политическите отношения, през сблъсъка, който Ружани демонстрира в нейното творчество между женското тяло и тези системи? Разбирам. Де, може би ще отговаря с една метафора, която принадлежи на франската култура, на времето, Руж... на времето е... Юлия Кръстива предложи прекрасното заглавие «Новите болести на душата». Е, сега ли вече можем да кажем и новите болести на тялото и да ги свържим точно с... Да, не, не, да, промяната от душата към тялото, което със сигурност е на по-актуална, да свържим отново с спецификата на женското тяло. Ако женското тяло не може да бъде само тяло, както и женската душа не може да бъде само душа, т.е. е една теоретична отношена тогава не можем да имаме ни нови болести само на душата, нито нови болести само на тялото. И женското тяло и жената точно е този епитома на целостта, в която единствено може да функционира и да понася влиянието на социалната действителност, човешката. От тук обаче ние виждаме и два различни модела, в които страда тялото. По един начин с този бърнал синдром в капиталистическата действителност, по друг начин в органата на мълчанието, чрез болестта анорексия беше представена отговора на, на, на, на, на, на женското тяло. Така че според мен вероятно съзнателно търси някаква типология, с която женското тяло отговаря на, тяло кажем, на проблемите, предизвикателствата на социалната действителност към Добре. Руша, накрая. Аз няма да се намесам, но просто малко ме е страх, че не за мен, за аудиторията. Все пак да навържа нещата. Нали? Малко ме е страх, че ако трябва да отговарям после на професор Кирова, ако не, не, е, ще се объркат нещата. Тоест, аз разбирам, че има някаква... В смисъл, че Ви имате план предварителен, направен, който аз да не говоря в началото. Но малко ме е страх, че... Но, не, взимате ми, Взимате че говорите? <съпи> ами а, да, ще, ще, ще ми се да на няколко от въпросите. А, в началото, първо в думата введени поправки, нали малко ме... <съпи> бих казала, не засегна, но почти така, защото става дума за изцяло пренаписана книга. Може би не сте намерили първия вариант и аз, за съжаление, не съм не се сетих да го донеса, но става дума за пренаписване. Тоест, изцяло стилово, стилово и, и, и, и, а, и разказването е друго, на расиона е друго, нали? Разказването е друго, стилът е различен. А, с преводачка беше първото. Първото, първото издание да се... беше с преводач. Докато това е издание, което излезе в България 2003 година, но в Франция излезе 2000 година, аз съм го писал 98-99. Целият поглед е различен, значи, самите герои Жо и Жан са изключително различни от, от началото. И, а, така. така че просто изцяло пренаписана книга, да не става дума за някакви введени поправки. Второто нещо, което бих искала да кажа е, е, става е, дума, значи явно има е, е, това е някакъв вид интерпретация, че край отваря към написване на втора част. А, е, а, ами не, това е интересно за читателя, но е, всъщност е, още в началото има един персонаж, който се нарича писателката, която се намесва от време на време. И за мен това е сякаш писателката да оставя тази книга, защото си казва, ой, има вече друга книга, но това не, знае, че това не означава, че тя ще го напише. Тоест моите като писателски така, намерения не съответстват на това, което тя те отсеща. В прани праща, това не е лошо. Освен това, говоря, ставаше дума за актуализация на събитията и се спомена по името на те, на дълния, че стан. За мен е цялата актуализация на събитията въобще не се е, така ограничава до това име, което в едно единствено изречение е, и става дума, е, е, е свързано с е, едно разсъждение за законите, срещу, законите в Франция, срещу харесмата, е, нали, срещу сексуалния социал, е, и, и, и моралния тормоз. Е, така че е, аз наистина смятам, аз лично открих законът за това и за, за, за този прогноз, когато се получи аферата с Доминик Штроскан, смятам, че той много наистина допринесе в крайна краищата, за парадоксално с тази случка, която му се случи нали? но той всъщност много допринесе за осъзнаването на и, и, и, и наистина организацията на това и връщането в публичното пространство на, на, на тези проблематики. Във Франция за Божо изведнъж да се говори много за този закон, който реално беше забравен. Аз самата не знае, че съществува и, и по принцип така, в, в, в, в книгата на няколко места наистина се споменава и това повече не се вижда проблематизирано женското тяло в социалното пространство съвременно западно, да го кажем по-така простичко когато тези две големи, големи гради привличат мъжките погледи и привличат тяхното желание, всъщност е до е, някакъв начин, понякога има някакъв. Е, да, самият директор, например, има отношение с тази, с тази героиня е, мю, Мюриел, е, в които той всъщност има. Нали, става дума просто за отношенията в... в между, жен, между мъжете и жените в, в, в съвременния свят, а, което не е трудно във Франция, продължават жените да бъдат платени 30% по-малко нали, статистиките са такива. А, ето такива сюжети съм се опитала аз да. Да, да, да, да, да, да, да разработи в тази книга, а не просто да спомена името на кандидата да, президента на Франция, който за съжаление да, нали, преживя това, което преживява в Нью Йорк. Значи съгласен съм за романа на порастването, търсенето на работа. Де не бяха споменати много други тематики, като самотата в съвременния град. Това, това ще го оставим да направя. Не искам само тогава да, да спомена за заглавието, защото то не е толкова. То не е. Защото тя казва смисъл, единственото, което аз чух е, че когато ставаше дума за тематиката за женското тяло в... в дали има демокрация и директоризъм и това беше цитирано Бърнаут. Също в Бърнаута един мъж страда от него, а не жената. Тя няма Бърнаут. Тя през цялото време се... тя проконтролира тия неща. Един герой съвсем страничен страда от това и тематиката не е болестта на Бърнаута. Да, смятам. И най-накрая, да, си записвам подробно. И най-накрая само да кажа за заглавието. А, ако промених една от причините да, да променя заглавието е, че това през сърца първо нищо не говореше на българския читател, защото тази фирма и този сутрин не се познаваше тук. Освен това, във Франция, след моите разпитвания на, на хора, това не е още модерна. Сотия, Марка Сотяна, тя е всъщност доста стара, по-скоро 18 -те години и те, това заглавни се оказа, че не, не, не говори така, по-нататъкът може да не... А пък е, красива да. метафора беше. Mm -hmm. Нещо, mm -hmm. човек не може да си представя разумно, достатъчно ясно как са пръстълзани и въображението му започва да работи. Добре, това да, да оставим да, темата за заглавието, може би ще се върнем след това към нея и от <сък> <сък> с вашите въпроси. Но за мен това, което продължава да бъде загадка до някъде, е наистина финала на този роман, на, на Дълбоко в декладето, препратката към бъдещата възможна книга, това, че всъщност... Ние говорих в момента за а, наистина преработен, както казвам, уже сериозно преработен роман, който обаче е ранен. След този ранен роман, обаче, аз не си представям влизането в, а, нито в мавзолея, нито в Органа на мълчанието. И затова ми се иска да погледнем към а, тези две произведения и с помощта на доктор Иерурхам, защото дълбоко в деколтето завършва всъщност с една, а, с един може би хепиен, може би с а, щастлив край, а, може би с... А, наистина остава една надсмешка към това, което може да се случи на, а, на женското тяло в а, корпоративната машина, но а, за следващата... за следващия роман, ако знаех, че след кръстосани сърца, Идват органа научанието, ще тя да бъда изненадана или озолей. Можем ли доктор Рухан през тези три произведения на Кружала да разберем това преминаване в толкова различни реалности и социално-политически реалности, конфронтирането на женското тяло с а, тоталитарния режим от една страна? и в мъзолей, в Ордена на мълчанието и конфронтирането на женското тяло с корпоративния модел, по който съществува бизнес-модела на западната демокрация. Не, няма женско тяло, забълзая. Това е такъв въпрос. Как се конфронтира тялото с корпорацията и с татаритаризма и така да... И измучва се през цялото време на едното тяло. Защо само женското тяло? Но тялото тялото както идваха с спонфонтират да се измъчват. И се измъчва да. Така че хубавът въпрос, който е много обширен. Аз не способност да отговоря толкова. Е. Аз искам да започвам. Аз бих казвал нещо за това. Значи... Аз не... А, така, прочетох Субовицото и трите романи. А, и моята асоциация беше, че а, ние взбирихме на Зорея, махнахме мониите, отдолу излезе една аналитичка, която се среща от соц, от бившия сот, лагер, която се среща с един стах психиатър Еврей в следващия Роман, извезва от Осенци. Uh, и uh, след това uh, се преминава към една, едно много интересно за мене. Uh, аз не, няма да бъда така системен. Ти си много системен. Аз не мога <laughs> да. <laughs> <laughs> а така. Излиза. И след това излизат. Uh, е, е, е, Извиза една история на едно момиче, което постепенно е, става жена и запременява и започва да очаква дете. И тази линия така, на едно разкритие така, на една постепенност за мен е много благопитна. И мисля, че в цялата поредица има такива е, е, неща, които са много Фильма, така, които символизират така цялата тематика за жената, но не само за жената, но и за потисничеството и за какво представлява всъщност жената не само като героиня, но и като писател. Което е според мен е все още така неизяснен въпрос, защото се говори много за женското действително, за женското писане, за жените в литературата и нататък. Аз искам само да прочита, да кажа, че само да прочета първото излечение. Не знам дали сте чели, казах, ние дълбоко деколтето. Четахте Тя сега е предана. Аз ще прочита само първите две изречения, за да, да поясна. Значи, медлото е претъпкано. Битката про спихтите, а битката про спихтите е ожесточена. 8 и 15 сутринта. Линията е също номер 8. Глубаво съвпадение, сутрин тя да прилича на всички останали. И е така нататък висят на изопните си лице, ги безпомощно паза гравновесие, да сторени усмивки следва след това и така нататък. Значи, това само ще ви преправяха една един такъв образ, че цифрата 8, 8, ако се обърне така обратно, есокяна. <сължа> Маска. Моля. Какво? Безкрайност. Безкрайност. Yes. Да, безкрайност. Домино, а, очила и така нататък. Изключително любопитно. Аз не знам, ти може би си има Ти, <сължа> ти си това. Така, Абсолютно. А, <сължа> <сължа> това е добър психонетик, защото а, за това и е, е, сега... нарека фирмите ДНП, защото за мен е буквата Б в е точно изображение, усмиците са гърдите и тя на и бе. А, Просто това наистина съм го искала и съм го желала. Окей. Okay. А сега, в е, е, огънят на мълчанието, аз ще се върна пак към. Да, е, огънят на мълчанието е, за мен беше текст, е, който беше мъчителен. И който обаче, който обаче пак имаше двама души, двама души, които водят диалог помежду си директен, и същевременно времено при всеки от тях тече една, един скрит, така, как се казва сценари в който те размишляват за себе си, един за друг, за своето страдание, за начина по който са достигнали до страдания, достигнали до разказа за страданието и до разбирането на тази част от историята, която е начини че за Интересното е, че а, както жертвите на холокоста, стигнаха значително до своето говорене за Холокост. Говоренето за Холокоста започна през 60-те години до тогава не се говореше за Холокоста, Не знам дали това тук се знае. А, даже, даже в а, Израел не беше приятно да се говори за Холокоста до там, малко преди процеса Найфна на и така нататък, защото се считаше, че. Там ще се създаде една нова държава, една нова страна, с един нов дух, който не бива да си припомня за нашето еврейско унижение и безчестие. И хората, които излезли от лагрите, които населяваха тази страна, не говориха за Холокост. Те започнаха късно да говорят за него. Това не е не само благодарение на това, но и е благодарение на това, че Една голяма психотравма, тежката психотравма не може да бъде разказана веднага. Трябва да има разстояние, за да бъде разказана тази психотравма. Тя се изстрадва и често тя се изстрадва през тялото. И героинята пък тази жена, която излиза, това момиче, която излиза от Климни Грант, всъщност страда от анорексия. Uh, което uh, е едно сложно говоря, аз не мога да занимавам се с него, но в което uh, според мене, лично според мене, проблематиката е uh, дали ми е възможно да приемам любов, храната като любов, и дали ми е възможно да приемам любов, и когато приемат да ме обичат. И когато ме обичат обаче веднага аз бягам и изхвърлям тази любов защото не мога да я понеса. И тук може да имам много какво да мислиме за дали верноподаниците в нашата държава, нали по времето на тоталитаризма как разбирахме, обичани ли сме, не сме ли обичани, кой ни обичаше, не се ли обичахме много на и не смеехме да показваме любовта си, а и не смеехме да приемаме любовта си, тъй като много бързо я отхвърлях. А, така че, а, естествено, и, и тази история тази история преминава в един а, инцестен акт. А, акта на инцеста между терапевта и неговия пациент. Един а, нещо, което а, много трудно се преживява, а, което обаче като че вие вкопчването на тези двама души, които са минали през а, големи страдания, вкопчването им един в друг, за да могат а, да, да разберат всеки от тях со, по а, собствената си история. Сега, този роман, гледано от литературна гледна точка, аз нищо не мога да кажа, защото нищо не разбирам. Но, но този роман, аз пак казвам, че е един, един мъчителен роман, който заслужава да се прочете. На мъчителна история, която заслужава да се прочете. Но тук започва историята на жената като тяло. Сега, а, какво е жената? А, това никой не може да каже. И да. А, и е сексуалността на жената, също никой не може да каже. И какъв е мъжът? Мъжът, все пак тъй като ние живеем в една все още мъжка култура, и а, мъжката култура, и, и жената е като един, а, като един придатък. Какво ми придават на тази мъжка култура? Точно така. Жената е един тъмен континент и самият, който казва, той не смее да определи жената като нещо по-различно, нещо друго. И той казва, че малкото момиченце всъщност се различава по от малкото момче. А, защото, за който казваш, а, така, е. Маги, а, не той. А, има и още неща. Той казва, като видите малко момиченце и малко момченце в детската да става, виждате колко агресивни и как са равни по своята агресия и момченцето и момиченцето. И момиченцето момченцето а, трябва да продължи да бъде агресивно, за да бъде момче. А момичето трябва да премине и да се откаже от цялата тази агресивност, за да стане пасивност. Защото Нашия образ за жената и на жените си месеси и образа на пасивност. Ако преминем към този роман, а, аз би казва, че тук да, за мен бе, аз не съм чел от други така, книги, в които това за мен беше откритие а, за тялото, което говори, и то специално двете гърди, които говорят и които имат мъжки имена. И това е Джоуи Не знам дали тук сте гледали този филм. Ако не сте гледали, трябва да го гледате. Какво всички филми трябва да се гледат? по няколко пъти. И в този филм това са двама мъже, които са любовници на една жена. И а, а, тези две гърди, които са вътре в жената, са като че ли двамата любовници в нейното тяло. Кои са те обаче, не се знае. Аз от време време аз така си представях, <съкък> дори какви са тези, кои са те, единия е облом, <съкък> <съкък> единия отбива облом, бия, облом да. а другия, не некакъв такъв, такъв ä, наблюдател, такъв тревожиш се мъж, който чете интервютарец, знае интервютарец. Но аз ги представях и до двете полукълба, двете химисфери. В които, едната, в които ние всички мислим. Едната химисфера, това е химисферата на въображаемото, дясната химисфера, лявата химисфера, това е химисферата на речемаризма. И освен това, значи те не само, че си говорят помежду си, но те и, ще използвам такава дума, извинявайте, зяпат. Те зяпат. И това е много интересно, защото а, жената. Мъжете изпитват а, наслада и мъжкото желание минава през погледа. Мъжете обичат да гледат. Жените обаче, а, а, те не гледат. Те гледат с премрежени очи. А, те а, така, си затварят очите. Те обичат да бъдат докосвен. Те не обичат да гледат. А тези, двете, тези двамата, двете типчета, Нали, навсякъде гледат и когато ги докосват, те се възмущават. Нали, <съща> Случайно, те се възмущават. И така, изобщо има такава една инверсия, която... Инверсия, не знам да Инверсия, <съща> беше... да, да. така е много, много интересен и много предизвикателна, така, когато се чете този роман. И но отзад има и една, една, една един персонаж, който се появява време на време. И това е писателка, като. <laughs> която нещо пише. И всичко казвам го това, за да... А, така, малко, Романа има един сценичен характер, който на мен е много ми интереса. Сега... А, двете... двете, двете а, аз бих играл ролята на двете гърди, двете на а, се створ, створ. А, Аз бих казал, че а, има нещо аналитично в този роман, защото а, жената а, трудно се формулира, защото ако момчето се формулира с а, пениса, фауса и така нататък, то жената се формулира и я формулираме с празно място. Празно място. Женския пол орган е едно празно място. Там няма. Ние формулираме с се, едно нямаме И ако ние мастурбираме, за нали, супри се имаме нужда от инструмент, дали това ще бъде вагината, дали това ще бъде в пол факти, или ще мастурбираме и ръката е на нашия инструмент, който от време на време сменяме с вагина, нали, то а, жената. Жената има две устни, две усни, които са затворени, които при половия акт а, трябва да бъдат разтворени, трябва да бъдат раздалечени, но в повечето време те стоят затворени, те се целуват една с друга и жената е доста самодостатъчно и, и същевременно определена като нещо, което го няма. И това а, и, Тук имаме две гърди. Тук има две гърди които вече са така, като едни юноши пауби, които си говорят, нали? които коментират целия свят по един безобразен, нахарен, хубигански начин, понякога по по много чувствителни и много така, симпатични. И феминистки, и антисексистки. Аз Две женски гледи, които са от мъжки пол и които са зени ниски, реагиращи, окажаващите действителни. Да, това са обаче юношески, юношески гърди. Това са юношески гърди. Нали Фройд казва, че жената а, заради зависта си към пениса и така нататък, Което аз лично така имам притеснения по този въпрос. Но че завистакам пенсия е двигател на женското развитие. Но а, Фройд казва, че а, нали, момичето, тъй като няма пенис, то същото време ние го превръщаме в един, един фарически символ. Нали? Момичетата ги учиме да ходят, слагаме ги на топчета, стягаме ги и така, учиме ги да се изправят, да си отпръвват вредите и те движат като едни малки фауси нали, по света, за да ни докажем и за да докажат, че всъщност те са част от мъжката култура и така нататък. Сега си се загубих мисълта. Много се упресна. Да, а, искам да кажа нещо и за гърдите. А, гърдата също е много женски огън, защото гърдата е първия любовен обект на детето. И гърдата може да бъде и гърдата е първия, първия така психичен образ, който детето има за света. А, градата може да е хранеща, градата може да е бибяща, градата може да дава е уют, покой, но градата може да бъде страховита, ако жената, е, ако жената, докато кърми, е атакувана от собствените си несъзнавани конфликти или, отвънши, или стресирана отвън. А когато чеках този романът и предишния, аз и мислех за нашите майки, които бяха светици нали? и нашите бедни, стари родители, а, които... А, какво преживяваха те, какво се преживявали, докато са ни кърнали? И как ние, как ние сме оцелени, при всичките, при всичките тази и как те са оцелели като, като добри гърди, при цялата ця, ця, тази действителност, която ние живяхме и по-голямата част от нас живее, сме живели и така. <сíns> <сíns> <сíns> а, бих казал, че една действителност, която беше пълно с унижение и безчестие. Така че на градата също времено има своя мъжки и женски елемент и градата се разделя и тя всъщност символизира, би могла да символизира и съокопяващата се двойка на бащата и майката на мъжа и жената. Тъй като задното на градата може да символизира пениса, а, самата града, да символизира майката, мъжа и жената. Така че това е.. Э, за мен това беше э, едно э, откритие. И э, откритие лично за мен, не знам дали за вас. Э, така. И беше привлекателно за мен. Аз не знам дали ще се роди това дете. Така на тази книга, ми тази жена се пременява, това дете ще сигурно ще се роди, и живо изграво и така нататък. Но жената, героинята от. А, героинята от. А, Огъна на мълчанието, според мен, ако гледаме така, а, тя се умява, въпреки всичко, корпоративния натиск, тоталитарния натиск и така нататък, тя се умява да остане креативна и да се срещна със своята креативност. Тя среща със своята креативност в книгата на 40 години. 4 години. Тя... кога запреминява тази жена в книгата? 42 години. За тази, за тази Да, за, за органа на нали, тя... Не, не, за. Извинявай, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, години. В дълго, дълго, дълго, тя дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, дълго, завиждаме. Има дълго, дълго, пениса, но а, ние завиждаме на това, че жените могат да дълго, и да дълго, И това е дълго, към жената и всичко е зимно, а завистта е зима, и ненавистта към жените на нашата култура и ненавистта на жените към мъжете също е зимна, така че а, никой, не остава, никой, не остава, <laughs> никой не остава светец, а, но а, тя се умява, умява да заведе. Тоест, Uh, креативността. В крайна сметка, Въпреки всички разочаровани, ако гледаме тези книги и така, като овелица, в крайна сметка uh, тя се среща с uh, своята креативност, uh, което е mm, за всеки от нас едно постижение. А, сега аз бих продължил и това за Домининг Шроз В книгата има също така някои директни неща. Извинявай, които мен не трябва да раздавам. Но не Доминик Шроз <съправда> малко така образователни неща, защото може би трябва, защото сега публиката може би е малко по-неграмотна. Но а, специално за Домининг Шроз и за забраната на титилно пушенето защото аз като пушал, че истин си изкажа, нали, всичко това е свързано с сексуалността, защото пушенето е една малка компенсация на нашата нали, така, и, и Ние нали, хапваме цигарите, за да компенсираме така нашата комплексия в своя отношение. Така че и историята на тази, история с харасментът, и по същия начин тя е една история, която е всъщност една, История, може би на унижението на жената, но аз като мъж гледам и на Бил Клинтон и на Доминик Шлос. Така, Доминик Шроз, а, а, Така, все пак с си известна симпатия към, така, от, мъжка, от позиция на мъжката солидарност. И аз мисля, че в тези истории, освен а, харасмент, Размен. Аз мисля, че в техната дълбочина в техната дълбочина има и стремеш да получиш нежността, която не си получава като малко дете. А, аз не оправдавам ак, акторе, акциите. Аз не оправдавам това. Аз мисля, че а, емоциите и мислите трябва да се срещат и ние трябва да ги трябва да разсъждаваме да върху тях и да ги обладяваме и да мислиме и да търсиме техния смисъл, а не а, всичките ни комплекси и всичките ни барели да се отреагират в някакви действия, директни действия. Но yeah. живота за това е интересен, защото винаги има противоречиви, противоречиви страни. А, аз бих а, дълбоко, дълбоко, дълбоко, дълбоко, дълбоко, дълбоко за обаче, мен ме е <laughs> Може би мъжете ще купуват повече книги, <laughs> <laughs> <laughs> да чуете. Да, добре, не знам. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Добре, благодаря на доктор Далики Рохан. Сега, Ружа, Ружа естествено иска да каже. И е в специфична позиция да може да го направи, защото от един момент нататък автора няма арбитражната дума върху интерпретацията. Нали? Така, това го В случая можеш. А, има ли хора, които са чели Пумана и които се чувстват готови, продукирани? Да, споделям. това да. Само да дам знаете за кого това да, да мислите. Да. Има ли хора, които искат да питат, да споделят преживяване от а, а, прочитана на роман на Ружа? А. Аз ще й дам сега думата. За, Де, пак ще кажа, не за арбитраж. Да <сълт> <сълт> <сълт> има ли нещо, което остава недокоснато от тези два прочета, които чухам? А, Да Абсолютно, да. Много, много неща, но това е толкова интересно. Значи аз първо мислих, че доктор Давид Вирухан ще говори много повече за органът на мълчанието. Защото преди, преди когато започнах да го пиша някъде 2008-2009, дълго го интервюирах На всичкото горе, той ми плати кафето. Защото аз всъщност търсих в този роман да, да, да, да, да развия точно страдащото тяло в тоталитаризма. Значи, това е, разбира се, някаква моя идея. Аз не казвам, че съм права. Но бих казвала, че тогава в наблюдателския ми, така и писателската ми чувствителност има едно впечатление, че през този в който сме бежвели ние, оплакванията от, от, от болешките на тялото са изключително, бях изключително много продължава да са изключително субективни и странни. И спрямо едно рационално гледане на тялото, което аз в, в, във Франция в демократичния свят видях, е, имах чувството, че тук има някакво патологично отношение към тялото. Много се интересувах от това как психиатрията е, е работила с още с, с, с, с, с, с, с, с всякакви сюжети в Органът на мълчани да се говори за... за... И всъщност искам първо да, да благодаря на Давид Ирохан, защото той ми даде много информация, от която съжаление, не можах всичко да сложа в книгата, на тема е в едната тратка в Париж. А, защото намирах тогава, че все още не се говори достатъчно за... За това, как е, психиатрията, е, какво е правила тя по това време е, е, намираме все още, че това е служителна част от тя В тази, тази област тя да се заинтересува от това да ходя да питам. И той беше достатъчно отърсив, от възрастен човек, но и е отворен да бъде. Да, моята, да, който хем да е преживял да е бил психиатър по едно време, по това време, хем да, да има достатъчно поглед отворен към психоанализата, абсолютно сериозно, като казвам. И той ми разказва много интересни неща и за аналитичните, които всъщност ще са били скрити и игнорирани тотално от режима, и за, за, за, за, за скезофренията. която. Е малко като диагноза из която са заплашвали хората и когато тази го диагноза била поставена, те са били вкарвали затвора и така. А, така че това беше аз единствено, че този орган на мълчанието, но явно за него е мъчителен. Аз искам само да кажа, че като съм минала отзиви, че може би някой ще сподели за, този, за тази книга от залата, но че въпреки нейната трудна тематика тя е много, в също така има е много хумор. И, а, и лично аз смятам, че в няи нещата се ме вързват, че диалогът между двете страдания на тези двама човека, а, чрез този диалог се опитвам нещо да търся, нали, за, за, за, за, за, за, за, за, за тези два режима на 20 век, защото за мен това са всъщност е обект наистина на моя интерес. Е, е, е. И а, сега... В Манзоле пък женското тяло е скрито от униформата, така бих казала. То е не съществува. Ние не говорим много за него, но там не, тяло, женското тяло там е скрито. Нали, то е унифицирано, обаче носи като носи униформата, то е политизирано в един такъв, един, идентифицирано еднакво и, и така нататък. Нали. То почти не присъства като такова. В органът на мълчанието то страда ли наистина, в, в, в, в, в ортоболката, където то страда по-малко, но пък има противоречия. Търсването и намирането на тази женственост, тази терория преминава през цял някакъв си път. Но това, което много ме... Но това, което искам да кажа и ще се върна на Юлия Кръскова, която съм забравила точно къде и как и тя вероятно не е единствено, но се говори за артиста като, като човек и е, е, че той е и по някакъв начин. Не си спомням, може би вие по-добре ще ми кажете къде и как точно се изразила тя, но че в него има една жена и един мъж. Като с съжителството и той е непрекъснато в една борба в главата си поне. Не, просто той е такъв. Той изживява емоциите и на живите и на мъжете. И, и, и заради това така, тази писателка е много скрита всъщност за Тя се провява на един, два, три пъти. И когато накрая... А, тя, тя казва, тя, тя забега, затова съм чувам, че е идеята за нова книга, но направена крайна дълбокна депутета, тя просто казва, окей, тук има нова книга, аз няма да я пиша. Аз така съм го написала. Да, е, но и другото, което е също така е, е за това раждане, за което се говореше, Това е много интересно за, за срещата с креативността. Но иска да кажа, че да добавя все пак, че това раждане се появява. Същност гериментът отива, защото мисля, че има рак и започват да я преглеждат. И всъщност нали, там дърпат и гърдите наляво и надясно, стискат ги в този маммограф и прочее, и правят едни, този медицински преглед. Едната гърда Жан, който смята, че той, той, той, той има, има подозрение, че, има, че той има рак. Значи, той неизвестен е абсолютно паникиозън. Нали? Тотално в, в, в, смята, че ще го отрежат, че ще го... И всъщност, раждане, забременяването по-скоро е, е, е, взима мястото на рака. Това е което се случва накрая за последните две изречения. И много други неща имам, но вече съм съгласна за... Ами реакции... питайте. Аз да питам тогава, може ли професор Кирго да смятаме, че дълбоко в е първия кюер роман? Вие казахте, че виждате сексистки елементи вътре. Не, а, а, за а, а, не, аз казах заглавие. А, не, да, и за заглавие. Също време, с това наистина не има нещо казва, много да интересно, ли? наистина с мъжката идентичност на а, женските гърди. Извиняваме, много хубаво го каза Давид, нали? Иди ти да надникнеш в дикулта, някакси привлекателно звучи, само че а, тази игра с, а, с мъжкия бойолизъм, именно с тя ми звучи на мен, тривиално, да не каже боливарно. Това е което имах проблем с заглавието на мъжки дуоризъм и а, доктор Йерухам. <съкължи> <в, съкължи> да, да ви да че заглавието му харесва, защото го привлича и му създава настроение, аха да надвихне. Това, той самата книга работи като декоте, в което буеористичният поглед е. Първи, привлечен да не да, да, да, да. Та игра ми е ефтина. Това е проблема. Да, обаче, а, а, когато самите гърди всъщност лоайорстват и гледат и наблюдават, нещата се променят много... И, значи, нещо се да ни гледат, защото е. те са от много глас. Mm -hmm. Те не могат да говорят без да гледат. Поне в нашата цивилизация е така. Така че тях е определено от ролята, която изпълняват, тя е роля в сюжета. Те говорят много и аз от Деви не случайно споменах, те са в ролята на всезнаещия разказвач. Те виждат това, което ми реално не, не, не вижда обикновено. Така че те не могат да ни гледат, нали? Те просто са основният, как да го кажем, говориш, освояваш света героя. Ами аз съм съгласна абсолютно с това, че те са всъщност на... И всъщност може би това заглавие по канва читатела да се превърне в този знаещ <същ> чрез техния поглед, да, да, да погледне да през тях поглед, който вижда харесвамто там, където Мюрил не го вижда. И ги говори, е че аз също имам някаква си към към Доник Штросхан, който е толкова сумен. <същ> и наистина според мен е много даровит политик и, и, и още е економист. А, както и към Билл Клинтон, нали? А, по някакъв начин. Но казах, благодарение на него се отвори тази тема. Той отвори просто плат, плати, заплати с кариерата си, за да се отвори тази тема във Франция. Аз смятам, че в България тя е още по-малко заседната. Смятам, че неравенството между мъжа и жената във... Бог да не пишта, да правило. я ядръж. Смятам, че нарадоството между мъжа и жената в България е по-голямо още. Че, или по-малко не живея тук, Ох, да не се изказваме за България, може би греша, но отношението на мъжите към жените в България е по-пренадлежително, по-снасходително. -по -по Управя се вече. Аз всъщност казвам, <същи> защото така смятам, Ами само са забележките как кара една жена, например, да се написва с един. Знаете, ли, това го има навсякъде да по света. Аз, например, живея в Австралия. Аз, например, живея в Австралия. А, още така. О, да Предполагам. <сък> значи, Австралия се смята за една много демократична страна. Те, те имат вас. Отношение към самите себе си. Така че, не, те не смятат, че е по-добро. Но там отношението към жените Шофьорки е абсолютно същото. да не каже дори по-принебрешително, отколкото е по-бясно. Аз нямам усещането, пък като човек, който също не прекарва цялото си време тук, нямам усещането, че тук а, се говори по-малко на тази тематика, отколкото в други западни страни. Говорят това, защото се ходя и Германия, и това си. Се... И вече познавам живота в България, вече познавам а, отношението на хората към това. Може живе, да и тогава след Матонинската и България. А, а, а професор Ким, всъщност личили си в този роман, че авторката а, не живее в а, България, в начинът, който е написан на български сега. И е, ли си, че емигрантка е във Франция. Наистина предизвикваш ме на да кажа нещо, което също не искам да кажа. А, искам... много богом звучи фразата, да дам, да дам съвет, но искам да кажа на Ружа, че не бива да слага толкова много а, референции под линия, отправки под линия, когато пише за български читатели. Не може да кажеш, да обясниш на българска читателска публика, която изслушва. Аз съм убедена, че тя е много интелигентна и че знаят, поне география е добре и може да обясниш, че Прованс е образ в Юлия Франция. Това не сте на да всеки. А, не това е вече наистина редактора, но помоли да го... това не е мое решение, Пише беше... Пиши, беше а, а Вече не знам какво пише, но... Дома... Не знам какво е написано, но това ми помолих аз да го сложа сега редактора, казах така. Аз а, това, съжалявам, няма какво още по-лошо, още по става дума за това. Но аз се гледаш абсолютно всички. Ами, съжалявам, иначе хората, които живеят тук, те ми отказват да, да, да ги уточна и, и се оказва, че аз ги обиждам, а пък всъщност някой от тук ми е казал, и аз Е, ами, не, съжалявам контактите с хората. Може би това не е контактит. Да, може би не, да. просто редакторска политика, която е изгрешена, но още по-лошо е положението в Органът на мълчанието, където има обяснение такива в емблематични места за Париж, които всички познаваме сме чували те отдолу са в... От първо от поклини. Те наистина са базисни за един туристически пътеводител и всеки българита. Днес да всеки българин е турист, след по клетък да не са добре, А е най Аз искам само да кажа нещо. Значи, дивинията в дълбоко в декулта на сега, няма да го а Но е много прилича. Сега не знам вашо впечатление, какво е, но Вернината много прилича във Франция, нали, там, Френската култура повече система. Но тя много прилича на тези модерни тукашни жени, които са между 30 и 40 години, които отдават всичко на кариерата си. Които... Те... Образът е много актуален и за тукашното. И аз мисля, че не бива да. А, а така да го разделяме на френско и на българско, нали, аз сега авторката на автора, нали, това си е нейната съдба вече. Но този образ е много адекватен на това, което се случва тук. Жени в кариерата, жени, които се отказват от семейство, от раждането на деца и така нататък, жени, които след 40 години се опитват инвитро и така нататък и раждат се пак дете, които обаче са изключително насочени към и които са твърде уморени на 35 години след една дълга кукуративна кариера, са изключително, това, което ти каза, бъднал, изключително уморени и едно и същевременно противопоставянето на една категория хора, които някак си възприемат другия вид съществуване, другия вид съществуване, доколкото е възможно това. Тук също има такива хора, но и доколкото е възможно, които да живеят някакси в за... не... не отдавайте живота си за корпорацията, което е малко а, сходно и с тоталитарния модел, защото нас на времето ни учиха, нали, че трябва да отдадем живота си за а, системата. Нали. Това бяха и мъжете, и жените. Нали. И, и хора, които протестират, които излизат а, даже срещу това, чисто философски и политически. Нали. Така че а, в този смисъл смисъс, че а, малко... А, да, че този момент актуален и за тук. Както и органа на мълчанието с... във България не е изприказвана, не е обговорена, не е отговорена травмата. В никакъв случай не е отговорена травмата. Тук има а, толкова много да се работи, а, толкова много неща да изрязат. а не само, че тя не е обговорена, но се считат за неприлично да се обговаря тя. Което е изключително, което е най-голямото падение, най-голямото падение, най-голямото безчестие, наше безчестие, за което ние сме отговорни. Аз ви припомня, че в 1968 година а, студентите излязоха в Берлин по улиците и казваха, искаме истината за евреите, ние сме евреите на Германия. Къде са нашите евреи? Тук изказваха немци, там нямаше евреи. А, а, така че, а, а, къде къде са нашите къде са хората, които изчезнаха, къде са хората, които, които страдаха. А, в, а, аз мога да ви разкажа случаи, в които внуци на хора, които са, мълтри, които са репресирани и които носят в себе си тежки неврози, които са сюжетно, сюжетно продължение на репресиите, на мъченията, на които са подлагани на техните бащи, а техните права, как се казва, И всичко това, това, има, това, нито е обговорено, нито е разказано и а, просто невероятно. Ние сме, ние сме на дъното на това отношение на честността и на истината. Тук има въпрос реакция. Ерци. Ерениотова, с рожа смени са ученички. От много години се познаваме. Чело съм абсолютно всичко написано от ней, още от е, ученическите години, когато пишеше разкази на български. И всъщност, моето изказване е по-скога в посока на език написан. На, на това междуезичи, междуфренски и български език. Тъй като уже започна да пише на български език, пишеше разкази в гимназията. След това, Първият роман, който публикува във Франция, Сюр sure Лебуде той беше всъщност роман за същения за френски език и за това как един чужденец може да пише на този език. След това Кристофските сърца излезе на френски, имаше един друг роман Спирачка, в който темата за тялото също е много интересна. И Мазолей. Оттам вече тръгнаха романите и на български. С Ружа работихме заедно по Мазолей и по превода и беше много една много интересна работа, защото всъщност може би през този роман и през превода Ружа започна да се връща към българския език. Сега, аз не съм чел още дълбоко в текултето, току-що си го закупих, нали излезе съвсем скоро. На мен наистина ще ми бъде много интересно да видя как е пренаписан френския а, текст. Това е роман, който аз много, много харесвам. Познавам го само във френската му версия. Но за мен е интересно именно това отношение към тялото, около което тръгна разговора. Сега като... Пишеш този роман е пренаписан, защото нали? твърдиш, въпреки че нали, намирам, че интригата е същата, е това, което нали, но очевидно по е различен. Тоест, е, въпросът ми е такъв, е, как преживя това писане изцяло на български, защото органът на учението също е прегъртък. Тоест, има един. Той не е излизал във Франция, но има един пъкопис на френски, който е преведен и след си почема, намесе и така нататък. Тук изцяло пише сама на български отново. Да, точно, това е, това е. всъщност, и като казвам, пренаписвам, аз не мога да преценя вече как да сравняваме френския вариант, с българския така, но сравнява с българскито издание от 2 ипрета. И сегашното това може да направи. Из... Някакво сравнение. Ами да, наистина беше невероятно невероятностен за мен. Аз мисля, че не мога да пиша. Значи първите години, като съм минал в Франция, като започна да пише на френски, си спомням като започнах и е да публикувам на френски, си спомня, че тук включително от Дневник имаше тук е, някои. Но от някакви български медии ми предлагаха, нали, работила съм наистина за, за BBC. Но общо дека беше изключително трудно да пише на български, имах чувството, че, че не мога. Това за мен беше някаква невъзможност, която все пак аз тогава не съм го усещала като нищо, нали, не съм го анализирала, но сега завръщането към родния ми език и тогава сякаш е било непълно, била съм непълна някакси, ако можем пак някакси циклонични теми да използваме, сега наистина сякаш това се стана кръг някакси, отново някакси. Много се, много се вълнувах. Много, освен това, се вълнувах, защото малко безхаберно и с една голяма свобода се отнеса към българския език. Те, с познанието му и с, а, с това да си позволявам да, да, да използвам изрази, които са нетипични. А, да създам някакъв мой почерк в българския език, както съм го създала на френски. Нещо много специфично. Значи аз няма да бъда Иван Дазов, както няма да бъда Гера Господин от искам да кажа, Ай, да не да се вода чак до Иван но не мога да бъда български, а, тотално такъв съвременен писател, защото това не, не, не съм. А, аз съм нещо друго, някакъв хибрид. И това ми е драмата в живота. Искам да кажа също така, това се връщаме за бисексуалността на твореца. Девити Рохан използва думата ненавист. Говорейки за отношението между мъжете и жените, че мъжете и жените се ненавиждат по различни причини. Единия завижда, че няма пенис, другия завижда, че няма отрод, точно отрода и проче. Докато моята драма че аз малко бидейки така като творец а, по тези психоаналитични така истории, които съм чел съм забравила, някак имам чувство, че имам и двете и всъщност не мога да ненавиждам нито един, нито другия. И това ми е драмата малко, тази, тази все по средата, все, все, все, всеки разбирам, всеки съчувствам, всички ги обичам, не съвсем се малко това е. Но става дума за, за, за двойността на езика, както идва това просто тези неща. Но аз с вълнение го писах, сега се връщам във Франция, по принцип там се живее, ще започна отново да пиша на френски, това беше някакво. Експирианс, експеринс, преживяване за много важно за мен, много хубаво. Надявам се това да се хареса на българския читател, дори да звучи ефтино, дори да звучи... Нали, това вече аз не мога да контролирам. Не мога да... Направила съм фоци могла. Ами, добре, може би... Какво да направим? Да пожелаем успех. На дълбоко в тези Да ви благодарим за участието. И аз много И, а, и да, да ви поканим на... Благодаря много и аз, и на родни, и на отчастниците, и на публиката. И на чървената къща, която не приярят предвидени от на на най-големите аплодисменти. червената къща, която организира този дебат в едни екстремни стресови ситуации. И, да, и, и се получи прекрасно. Опит за дискусия в организация.